«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ 15. Флік Омсворт спокійно стояв біля підніжжя зубів дракона і дивився кудись у простір. Слабкі промені пізнього, післяобіднього сонця світили, на прохолодні скелі Велетенської гори за спиною юнака. Якусь мить він прислухався до звуків довкола себе, до приглушених голосів когось із друзів ліворуч та до щебетання птахів у лісі попереду. Потім він почув рішучий голос і згадав, який брат був мужній, перед обличчям незліченних небезпек, з якими вони зіткнулись. Тепер ще не було. Він помер. Його вбила річка і водоспад. Юнак потер голову, відчуваючи тупий піль від удару уламка скелі, який збив його з ніг і не дав змоги допомогти братові. Вони разом були готові зустріти смерть від рук носіїв черепа, загинути від мечів, гномів і навіть були готові боротись із жахами зали королів. Але те, що їхня подорож закінчилась після неймовірного збігу обставин, було важко прийняти. Флік відчував уїдливий біль усередині. Йому захотілось кричати. Але він не міг. Нутрощі юнака стискувались від гніву, з яким він не міг впоратись. Натомість він відчував лише порошнечу. Контрастом йому був Меньйон-Лія. Горець шалено ходив туди-сюди за кілька ярдів від фліка. Думки горця глибоко горіли гнівом, марною люттю, яку виявляє звір у клітці, коли немає надії на порятунок, і залишається лише гордість та ненависть до того, що сталося. Майндон знав, що не зміг би допомогти Ши, але це аж ніяк не полегшувало почуття провини, тому що, можливо, він щось би і міг зробити, якщо б не залишив Щі з друїдом. Він також знав, що це і не провина Аланона. Той зробив усе можливе, щоб захистити щі. Меньян крокував сердито, впивався у землю гострими каблуками чобіт. Він відмовлявся визнати, що їх пошуки закінчились, що їх вразила поразка у той самий момент, коли меч Шанари майже у руках друзів. Горець зупинився на мить, і задумався над об'єктом пошуку. А який у цьому сенс? Так, гаразд, вони дістануть меч. А що далі? Хто може протистояти володарю чорнокнижників? Цього вони не дізнаються. Бо Ші помер. А якщо навіть не помер? Він був все одно втрачений. Здавалось, уже нічого не має особливого сенсу. І Мень Раптом зрозумів, як багато означала ця випадкова дружба між ними. Тепер вона закінчилась. Меньйон у безпорадному гніві прикусив губу і продовжив крокувати. Решта їх команди стояли біля початку спуску. Дурін та Дайль розмовляли один з одним приглушено. Їхні тонкі ельфійські обличчя зморщились, від занепокоєння. Очі вони опустили, і лише зрідка поглядали один на одного. Зовсім поруч спирався на масивний валун, відпочиваючи Гендель, який хоч і завжди був замкнутий, тепер ще був похмурий і неприступний. Плече і нога перев'язані на обличчі шрами і синці від битви зі змієм. Він на мить подумав про свою батьківщину, про родину, що чекає на нього, і захотів ще раз побачити зелень Калгейвена перед кінцем. Дворф знав, що без меча Шанари і без Щі усе це захоплять армії Північної землі. Про таке думав не лише Гендель, а й Балінор. Прикордонник не зводив очей з самотнього друїда що нерухомо стояв у невеликому гаю на деякій відстані від інших. Зараз вони стоять перед неможливим рішенням. Або треба відмовитись від пошуків і повернути назад, спробувати дістатись до своїх батьківщин, або продовжити рух до паранору і заволодіти мечем, але вже без відважного Омсфорда. Важкий вибір. «В будь-якому випадку ніхто не буде задоволений». Балінор сумно похитав головою. І згадав про гірку сварку між братом і ним самим. Але зараз не про це. Його особисті проблеми другорядні. Раптом історик розвернувся і рушив назад, вочевидь, щось вирішивши. Вони дивились, як Аланон наближається. Бачили його люте-смагляве обличчя, яке було рішучим навіть у цю мить гіркої поразки. Мендьон завмер. Його серце шалено билось в очікуванні сварки через те, що зараз скаже. Флік вловив нотку страху в обличчі принца Лія, але побачив там і дивну сміливість, коли той зібрався з силами. Усі нерішуче підвелись і зібрались докупи. Їхні втомлені, зневірені розуми раптом відродились з лютою рішучістю не визнавати поразки. Вони не знали, що скаже Аланон, але знали, що зайшли занадто далеко і пожертвували дуже багато. Історик стояв перед ними, глибокі очі горіли змішаними почуттями а обличчя стало гранітною стіною, змученою й пошрамованою. Його слова в цій тиші стали холодними і різкими. «Можливо, ми вже програли. Але повернути назад означає зганьбити себе у власних очах і в очах тих, хто від нас залежить. Якщо ми будемо переможені злом з північної землі, то ми повинні триматись обличчям до нього. Ми не можемо відступити і сподіватись на якесь недосяжне диво. Якщо прийде смерть, вона повинна знайти нас з оголеною зброєю і з мечем шаннари у руках. Останнє речення він відкусив з такою крижаною рішучістю, що навіть Балінор відчув, як по спині пробіжали мурашки. Усі стояли в німому захваті від непохитної сили волі друїда, і раптово відчули гордість за те, що вони з ним, що вони частинка маленької групи, яку він зібрав для небезпечної і дорогої подорожі. — А якщо дощі? — раптом запитав Меньон, Можливо, трошки різко. І одразу ж проникливі очі друїда подивились на нього. «Він же – найперша причина цієї експедиції!» Аланон повільно похитав головою, ще раз обміркувавши долю юнака. «Ми можемо лише здогадуватись. Його вимило на рівнині гірською річкою. Можливо, він живий. Можливо, ні. Але у будь-якому випадку ми для нього нічого не можемо зробити». «Тобто ви пропонуєте, щоб ми забули про нього і пішли за мечем? За безпорадним шматком металу беззаконного носія?» Гнівно вигукнув Меньон, і нарешті на перший план вийшло його стримуване розчарування. «Що ж, я не піду далі, поки не дізнаюсь, що сталося з ЩІ, навіть якщо це означає відмову від пошуків. Я не залишу друга». «Притримай язика, горець!» — повільно і глузливо сказав містик. «Не будь дурним і не звинувачуй мене в загибелі щі. Я найбільше не бажав йому зла, а ти пропонуєш зробити відверто безглузду річ!» «Досить мудрих слів, друїд!» — буркнув Мендіон і зрозумів, що йому все одно, що станеться далі. Його запальний характер вже був доведений до краю, без прийняттям, високим мандрівником втрати щі. «Ми йшли за тобою тижнями, через сто земель і небезпек. Жодного разу ми не сумнівались у тому, що ти наказував нам робити. З мене досить. Я принц Лія, а не якийсь жебрак» який беззаперечно робитиме те, що йому наказано. Моя дружба з ЩІ була для тебе нічим, але для мене вона коштувала більше, ніж навіть сто мечів шанари. А тепер відійди в сторону, я піду своїм шляхом. Після цих слів ти, принц, не дурень, а більше клоун. Обличчя Аланона перетворилось на маску з гніву. Його великі руки стиснулись в кулаки. А далі почались словесні образи. Решта експедиції зблідла. А потім, зрозумівши, що все от-от перейде у фізичну сутичку, вони швидко заступили між ними, швидко розмовляючи, намагаючись заспокоїти тих, хто сварився. Усі боялись того, що це початок кінця. Один лише флік не зробив жодного руху. Його власні думки все ще були зосереджені на братові. Йому було огидно від власної безпорадності. У той момент, коли Горець заговорив, стало зрозуміло, що він нікуди не піде, не дізнавшись, яка доля спіткала щі але завжди здавалось, що Аланон знає набагато більше, ніж решта, що його рішення завжди правильні. Повністю знехтувати словами Друїда тепер здавалось чимсь неправильним. Якусь мить юнак боровся у власному розумі і намагався подумати, що б зробив щій, а потім, майже сам того не усвідомлюючи, здогадався. Аланон «Вихід є!» – різко заявив він, кричачи, щоб його почули. Усі враз глянули на нього. І здивовано, і рішуче. Аланон кивнув, щоб показати, що слухає. «Ти вмієш говорити з мертвими! Ми бачили це в долині! Невже ти не можеш дізнатись, чи живий щі? У тебе є сила, щоб відшукати живих! То, можливо, ти можеш і відшукати мертвого!» «Ти же можеш сказати, де він, вірно?» Всі озирнулись на історика, очікуючи на відповідь. Аланон важко зітхнув і втупився вниз. Його гнів до Меньюна забувся. «Я міг би це зробити», – сказав він на загальний подив і полегшення. «Але не буду. Якщо я використаю свою силу, щоб дізнатися, де зараз щі, ще живий він чи мертвий, то неодмінно відкрию нашу присутність володарю чорнокнижників і носіям черепа. Вони будуть попереджені і чекатимуть на нас у Паранорі. Якщо ми підемо до Паранора?» Похмуро втрутився Мендьон, після чого Аланон з люттю кинувся на нього, і знову всі підскочили, щоб роз'єднати їх. «Припиніть! Припиніть!» сердито просив Флік. «Ваша сварка нікому не допоможе. Тим паче щі!» «Аланон, я нічого не просив протягом усієї подорожі. Я не мав права просити. Але я прийшов за власним вибором. І зараз у мене є це право. Тому що щі – мій брат. Можливо, не по крові, не по расі, а через міцні зв'язки». «Якщо ти не скористаєшся своєю силою, щоб дізнатися, де він і що з ним сталося, то я піду з Миньйоном і шукатиму, допоки його не знайду». «Він має рацію, Аланон. Балінор повільно кивнув, і велика рука легенько лягла на плече Фліка. «Щоб нас не спіткало, ці двоє мають право знати, чи живий щі». Я знаю, що це означає. Знаю, що нас виявлять. Але все одно скажу. Нам треба це дізнатись. Дурін та Дайель енергійно кивнули на знак згоди. Друїд відвів погляд на Генделя, щоб дізнатись його думку. Але Дворф взагалі не поворухнувся. Аланон дивився на них, на одного за одним, Оцінюючи, можливо, їхні справжні відчуття та зважуючи цінність меча, історик розсіяно дивився на сгасаючи сонце, сутінки раннього вечора осідали в горах з повільними брижами темряви, що змішувались з червоним і пурпуровим кольором дня, що відходив. Це була довга, важка подорож, і вони втратили людину заради якої взагалі вийшли. Він правильно оцінював їхні відчуття і розумів небажання продовжувати йти. Аланон з розумінням кивнув сам собі. Потім подивився на інших і побачив, що їхні очі раптом засяяли, вважаючи, що він киває головою на згоду з вимогою фліка. Не зіткнувшись навіть з легкою усмішкою згоди, Високий мандрівник твердо похитав головою. «Вибір за вами! Я зроблю так, як ви попросите. Відступіться і не говоріть зі мною, і не наближайтесь, допоки я не дозволю». Члени загону відступили. Історик залишався на місці, зосереджено схиливши голову, зчепивши перед собою довгі руки. У глибокій темряві було чутно лише далекі звуки вечора. Друїд застиг. І з його напруженого тіла почало розпливатись біле сяйво, як аура, що змушувала інших мружитись і закривати очі. А потім якоюсь миттю сяйво закрило Аланона повністю, а потім щось спалахнуло і все зникло. Аланон стояв так само, як і раніше. Нерухомо. Потім повільно опустився на землю, міцно притиснувши худу руку до чола. Решта завагались лише на мить, а потім знехтували його попередньою командою і кинулись вперед, боячись, що той помирає. Історик несхвально схвально підвів очі, розлючений тим, що вони його не послухались, а тоді побачив у обличчях друзів глибоку стурбованість. Друїд дивився на них з недовірою і раптовим розумінням. Усі мовчки зібрались навколо нього. Це зворушило історика. Дивна теплота розлилась по ньому. Він усвідомив вірність, яку ці шестеро чоловіків різних рас, з різних земель та різних життів відчували до нього, навіть після всього, що сталося. Уперше, після втрати щі, Аланон відчув полегшення. Він піднявся на ноги, злегка спираючись на міцну руку Балінора, ще слабку. Якусь мить він постояв тихо, а потім ледь помітно посміхнувся. «Наш молодий друг дійсно живий, хоча це диво, яке я не можу пояснити. Його життєва сила по той бік цих гір... Мабуть, десь біля річки, яка винесла його на сході. З ним був ще хтось, але я не міг визначити, хто і яка їх мета. Це б пославило мене до втрати свідомості». «Але він живий, ти впевнений?» Нетерпляче запитав Флік. Аланон кивнув. Уся група розпливлась в широких посмішках полегшення. Меньон ляснув піднесеного фліка по широкій спині і зробив невеликий танцювальний крок і стрибок. «Тоді проблема вирішилась сама собою», – зрадів принц Лія. «Нам потрібно повернутися через зуби дракона і знайти його, а потім продовжити подорож до Паранору». Він перестав усміхатись і заполонився гнівом, коли помітив, що Аланон... — похитав головою. Решта здивовано витріщилась на друїда, бо були впевнені, що це він і запропонує. — Щі в руках патруля гномів, — заявив той. — Його везуть на північ, швидше за все на Паранор. Якщо ми підемо за ним, то назад будемо пробиватись через охорону зубів дракона, «І рівнини з гномами! Наша присутність буде виявлена в найкоротші терміни. Але, можливо, вони знають вже про нас!» – розлючено крикнув Мендіон. «Ти сам це сказав! Яку користь ми принесемо Щі, якщо він потрапить до рук володаря чорнокнижників? Яку користь принесе нам меч без носія? Нам не можна його покидати!» Благав флік, ступивши уперед. Решта нічого не сказали, і стояли мовчки, і чекали, щоб почути пояснення Аланона. Темрява повністю охопила місцевість. Місяць сховався від очей вершинами. «Ви забули про пророцтво», – терпляче сказав Аланон. «Остання частина говорить». Що один з нас не побачить іншої сторони зубів дракона, але він буде першим, хто візьме в руки меч Шанари. Випливаючи з ситуації, це щі. Крім того, в пророцтві говориться, що ми, дійшовши до іншого боку гір, не мине і дві ночі, як ми побачимо меч. Здається... Нас зведе усіх разом доля. Можливо, цього достатньо тобі, але мені ні, категорично заявив Менйон. Афлік енергійно кивнув на знак згоди. Як ми можемо довіряти якомусь божевільному привиду? Ти просиш нас ризикнути життям, Ши. Аланон, здавалося, на мить запалився від люті, але спробував себе стримати а потім спокійно подивився на них і розчаровано похитав головою. «Невже ви не вірили в легенду з самого початку?» – тихо запитав він. «Хіба ти сам не бачив істот духовного світу у нашому? Хіба ми не від самого початку боремося проти них? Ви обоє стали свідками могутності ельфійських каменів, Тож навіщо тепер відвертаєтесь від усього цього на користь того, що підказує здоровий глуст? Це лише процес міркування, який спирається на факти і стимули з цього світу матеріального, але він не думає про духовний світ. Двоє безсловесно подивились на історика, розуміючи його правоту але не бажаючи відмовитись від плану по пошуку щі. Уся подорож була заснована на напівмріях і старих легендах, але не на здоровому глузді. Тож, можливо, зараз ставати практичними справді безглуздо. Флік перестав бути практичним у той день, коли вперше побіг від страху з Шейдівейл. «Я б не турбувався, мої юні друзі!» Заспокоїв Аланон, раптом опинившись поруч з ними і поклавши кожному руку на плече. Уші все ще є ельфійські камені, і їхня сила дасть йому великий захист. Вони також можуть спрямувати його до меча, оскільки налаштовані на нього. Якщо пощастить, ми знайдемо його, коли знайдемо меч у Паранорі. Тепер. Усі дороги ведуть до фортеці друїдів, і ми повинні бути там, щоб потім допомогти щі. Усі зібрали свою зброю та рюкзаки, стояли на поготові, тіні у тьмяному світлі зірок. Флік подивився на північ, на темний ліс, що вкривав низину за зубами дракона. Посеред нього, здіймаючись угору, наче обеліск скелі Паранору. А там, на вершині, фортеця друїдів і меч Шанари. Кінець подорожі. Флік кілька хвилин мовчки дивився на самотню вершину, а потім обернувся до Меньона. Горець неохоче кивнув. «Ми підемо з вами!» Голос Фліка став приглушеним шопотом у тиші. Бурхливі води бурхливої річки шалено мучали біля них. Бились і лютували, прямуючи на схід, і тягнули за собою приблудні уламки та корчі, що потрапляли в їхні невхамовні обійми. А в одній з маленьких, тихих приток, чоловік, все ще прив'язаний ременем до роздробленої колоди, нарешті дібрався до багнюки на березі річки, непритомний. Одяг його був подертий і пошматований. Шкіряних чоботів не було. Вогке обличчя стало попелястим і закривавленим. Його побила низка порогів. Через кілька хвилин він прийшов до тями і зрозумів, що нарешті дістався до суші. Ледве відв'язавшись від викинутої на берег колоди, він поповз на колінах і руках далі на берег, в густу траву невисокого пагорба. Наче рефлекторно його побиті руки намацали маленький шкіряний мішечок Наталії, і на його полегшення він все ще був там, надійно перев'язаний шкіряними ремінцями. А потім він поринув у глибокий, бажаний сон. Він міцно проспав у тиші до пізнього вечора, коли прохолодна трава, що била йому по обличчю, змусила злегка заворушитись. Було ще щось, що раптом попередило про небезпеку. Але він ледве встиг розбудити мляве тіло і напівсісти. На гребені пагорба з'явилась група з десяти чи дванадцяти постатей, які здивовано зупинились, побачивши його, спочатку як фігуру. Вони поспішили вниз по пагорбу, і замість того, щоб перевірити на наявність травм, вони кинули його на землю, зв'язали руки за спиною шкіряними ремінцями, які вгризлись в незахищену шкіру. Ноги також зв'язали, а потім повернули обличчям до гори, де він нарешті побачив своїх викрадачів. Найгірші побоювання відразу ж підтвердились. Жовта шкіра, усі одягнені в лісовий одяг і озброєні короткими мечами Легко впізнати після подій на перевалі Він з острахом подивився в гострі очі гнома Які з подивом вивчали риси його обличчя Наполовину людські, наполовину ельфійські А потім на залишки незвичайного південного одягу Нарешті почався ретельний обшук Ши спробував боротися, але кілька разів отримав сильного ляпаса і завмер. А гном зняв з пояса маленький шкіряний мішечок з дорогоцінними ельфійськими каменями. Коли три сині камені, що яскраво сяяли в теплому сонячному світлі, опинились в руці ватажка, гноми з цікавістю зібрались навколо. Відбулася коротка розмова. В основному з догадки, як він знайшов камені і що він міг з ними робити. Потім вирішили, що і полоненого, і камені слід віднести до головного табору в Баранурі, де можна було б порадитись з кимось вищим. Гноми перерізали рамінці, що зв'язували ноги юнака, і повели його на північ, час від часу підштовхуючи коли той сповільнювався від виснаження. Вони ще йшли на північ на заході сонця, по інший бік гігантського бар'єру, відомого як «Зуби дракона». У той час лідер друїдів з невеликої групи рішучих шукачів намагався визначити, чи помер Ши Омсфорд. І саме в ранкові години, загорнуті в ковдру тиші темряви і приховані тінями густих лісів, вони дійшли до скелі Паранору, мить, яка триватиме в пам'яті юнака вічно, та емоція, коли він дивився вгору, на круту стіну зі скелі, туди, де починається фортеця друїдів. Твердиня була схожа на замок. Вікові стіни з каменю здіймались до гостроверхих башт і спіральних веж які гордо розсікали небо. Так, це фортеця побудована, щоб витримати штурм найсильнішої армії. Стародавній дім і місце захисту майже вимерлої раси людей, яких називали друїдами. У серці цієї будівлі з каменю і заліза здавна спочивав пам'ятник тріумфу людини над силами духовного світу. Символ мужності і надії раз давно минулих часів, символ, який вже давно забули. Дивовижний меч Шаннари. Поки семеро друзів стояли там і оглядали фортецю, флік подумки повернувся до подій, що відбулись з того часу, як вони покинули зуби дракона. Вони швидко перейшли відкриті луки, що відділяли їх від лісу, що оточував паранор, і без пригод дістались сюди, всього за кілька коротких годин. А Аланон поінформував, чого очікувати далі. Ліс, за його словами, непрохідний, якщо не знати, як уникнути небезпечних перешкод, які створив володар чорнокнижників, для того, щоб відбити будь-яку спробу дістатись до фортеці друїдів. По всьому лісі ходили вовки, величезні й сірі, які могли розірвати їх за секунди на шматки. За вовками бар'єр з колючок, покритих отрутою, від якої немає ліків. Але винахідливий друїд підготувався. Вони швидко рушили в ліс, не обтяжуючи себе, вибором будь-якої стежки, крім прямої. А одразу попросив їх триматись одразу за ним. Тільки горець, здавалось, прагнув випередити загін. Великі сірі звірі напали через кілька хвилин після того, як люди увійшли до лісу. Їхні очі блищали кров'ю в темряві, а величезні щелепи клацали від сліпої ненависті. Але вони не встигли дістатись до них, а Ланон приклав якийсь дивний свисток до губ і тихо дмухнув. Пролунав звук такий високий, що люди навіть і не почули, а вовки, що харчали, розбіглись. Ще довго було чудно їхнє скавчання. Вони побачили вовків ще двічі, але неможливо було сказати, це та сама зграя чи інша. Фліку ж здавалось, що це різні тварини, які однаково реагували на дивний свисток. Щоразу вовки здригались від жаху, та залишали подорожніх недоторканими. Вони без зусиль дійшли до Тернового бар'єру, і на маса отруйних шипів, що перегородила шлях, здавалася воїстину непроникною, навіть для Аланона. Він ще раз нагадав, що це батьківщина друїдів, а не володаря чорнокнижників, і повів їх направо, щоб обійти край бар'єра аж поки не знайшов місце, яке чимось його задовольнило. Він швидко відійшов до сусіднього дуба, який, як і будь-який інший, виглядав на весь світ. Друїд позначив місце на землі перед тернисною перешкодою, кинувши іншим, що це буде місце входу. А потім друїд просто підійшов до шипів і зник у рослинності, щоб через мить знову з'явитись неушкодженим. Він пояснив, що тут є таємний хід до фортеці. Є й інші, але він не знає, як їх знайти. І ось загін пройшов через бар'єр, виявивши, що шипи дійсно нешкідливі, і нарешті стояв перед паранором. Фліку здавалось неможливим, що вони нарешті тут. Подорож здавалась нескінченною, поки вони йшли, а небезпеки, з якими вони стикались... Завжди замінювались одна на іншу. Але ось вони тут. Все, що залишилось, піднятись і забрати меч. Завдання непросте, але тим не менш не складніше, ніж інші, які вони пройшли. Юнак дивився вгору на замок, коротко вивчаючи розставлені смолоскипи, що освітлювали вали. Він знав, що ворог охороняє ці стіни і меч у середині. Юнак задавав питання, хто такий цей ворог? Не гном і не троль, а справжній ворог. Істота, що належить до іншого світу, але вторглась у цей якимсь незрозумілим чином для того, щоб поневолити усі раси. Хлопець задумувався, чи дізнається він коли-небудь причину усього, що з ними сталося, Причину, чому вони стоять тут, мисливці за легендарним мечем Шаннари, про який ніхто з них, крім Друїда, нічогісінько не знав. Флік хотів лише закінчитись цією справою і повернутися додому живим. Його думки різко обірвались, коли Аланон повів їх уперед уздовж крутих стін скелі. Знову ж таки, Друїд начебто щось шукав. Через кілька хвилин він зупинився, торкнувся чогось, і приховані двері відчинились у скелі, відкривши прихований прохід. Аланон увійшов усередину на мить і повернувся з незапаленими смолоскипами, давши по одному кожному з загону, і сказавши, щоб вони йшли за ним. Усі мовчки рушили всередину, і через мить двері зачинились. Примружуючись у майже темряві, вони бачили невиразні обриси кам'яних сходів, що вели вгору, ледве помітні в тьмяному світлі самотніх смолоскипів. Аланон приклав один палець до губ, щоб показати, що він очікує абсолютної тиші, і почав підійматись вогкими кам'яними сходами. Його чорний плащ злегка тріпотів під час ходьби заповнюючи своєю тінню весь прохід попереду. Решта йшли за ним без жодного слова. Так почався штурм фортеці друїдів. Сходи йшли вгору безперервною спіралью. Ніхто не знав, як далеко вони зайшли. Повітря поступово ставало теплішим і зручнішим для дихання, а вогкість стін і сходинок зменшувалась, поки зовсім не зникла. Їхні важкі шкіряні мисливські чоботи ледь чутно шкрябили об камінь, відлунюючи в глибокій тиші печер. Сотні кроків і багато хвилин по тому компанія дійшла до кінця проходу, до масивних дерев'яних дверей. Аланон ще раз довів, що добре знає шлях. Один дотик, і двері безшумно відчинились, щоб впустити чоловіків у велику кімнату, з якої виходили численні проходи, всі добре освітлені смолоскипами. Побіжний погляд, щоб переконатись, що навколо нікого, і Аланон знову зібрав компанію навколо себе. «Ми знаходимось під замком», – пояснив він ледь чутно. «Якщо ми зможемо дістатись до кімнати, де лежить меч, і нас не побачать, то втечемо звідси без бою». «Мені це не подобається», – коротко попередив Балінор. «Де уся охорона?» Аланон похитав головою, щоб показати, що не знає відповіді, але інші побачили занепокоєння в його очах. Щось не так. «Ми підемо проходом до центрального холу. Більше жодних слів. Але тримайте очі відкритими». Не чекаючи відповіді, він розвернувся і рушив до одного з тунелів. Інші поспіхом пішли за ним. Прохід вів угору, туго закручуючись. Про всяк випадок Балінор відкинув свій смолоскип і вихопив меч. Мерехтливе світло від смолоскипів, прикріплених залізними стелажками до корінної породи печери, відкидало свої пригноблені тіні на кам'яні стіни. Вони насторожено йшли. Друїд, два принца, мешканець долини, брати ельфи та дворф. І усі з обережністю дивились навколо. Потім вони почули приглушений звук, схожий на важке дихання. Ставало ще тепліше. Попереду можна було побачити, як закінчується коридор, і кам'яні двері з залізною ручкою. Таємничий звук збільшувався у гучності і ставав впізнаваним. Це пульсуючий гул машин, що застрягли в скелі під ними. З побоюванням загон підійшов до зачинених дверей, і коли велетенський друїд відкрив важкий кам'яний бар'єр, нічого не підозрюючи, друзі вразились вибухом гарячого повітря, який з силою прорвався в їхні легені. І застряг в животах. Вони зайшли до кімнати. Двері за ними зачинились. Всі одразу ж побачили, де вони знаходяться. В центрі кімнати була яма, десь стофутова, на дні якої горіло люте полум'я, що оживилось з якогось невідомого джерела. Червоно-помаранчевий вогонь підстрибував в повітря до вершини колодязя. Ця яма займала більшу частину кімнати, в якій була доріжка шириною в кілька футів з короткою залізною огорожею, В стелі та стінах різні канали, які відносили гаряче повітря в інші частини фортеці. Прихована насосна система контролювала кількість тепла, що виділялась цією гігантською піччю. Усі подякували долі, що ці насоси зараз відключені. Тому що було зрозуміло, що коли вони запрацюють на повну потужність, то будь-яка людина, що опиниться тут, засмажиться за лічені секунди. Мендіон, Флік і брати-ельфи зупинились біля огорожі, щоб ближче розглянути систему. Гендель відсахнувся, відчуваючи себе незручно в цій обмеженій скельній споруді. Аланон підійшов до Балінора, і поговорив з ним кілька хвилин, ніяково глянувши на кілька зачинених дверей. І вказуючи на відкриті гвинтові сходи, що вели до верхніх залів замку. Нарешті ці двоє згодились один з одним. Кивнули і махнули іншим, щоб продовжувати йти. Гендель був дуже радий цьому. Меньйон і брати ельфи відійшли від огорожі. Лише Флік затримався там на секунду. Його дивно приваблювало, захоплюючи полум'я внизу. Ця невелика затримка дала несподіваний результат. Юнак подивився на інший бік кімнати і побачив, що ні звідки з'явилась темна постать носія черепа. Флік миттєво завмер. Істота так і залишилась прямо навпроти ями. Її тіло було чорною масою навіть у світлі вогнища. Крила... Трохи розвіювались позаду. Ноги чудовиська були викривлені, ступні закінчувались жорсткими на вигляд кігтями, які, здавалось, були здатні розірвати камінь. Низько згорблені між масивними плечима голова й обличчя мали віддалену схожість з вугіллям. Чудовисько злими очами дивилось на юнака, і повільно почалось йти по кімнаті. Його подих хрипів з кожним важким кроком. Монстр все ближче і ближче наближався до фліка. Хлопець хотів закричати, втекти, зробити що завгодно, але не лишатись на місці. Але дивні очі тварюки тримали його знерухомлено. Він знав, що йде смерть. Але інші помітили, що Омсфорд не рухається. І одразу ж помітили носія черепа що безшумно йшов по краю ями. В одну мить Аланон вистрибнув перед фліком та смикнув хлопця, щоб зняти чари жахливих очей. Ошалешений флік відскочив назад в обійми Менюна, який кинувся на допомогу. Решта стала відразу за друїдом, тримаючи зброю на поготові. Істота зупинилась за кілька ярдів від Аланона. Вона дихала повільно, рівними хрипками. А жорсткі очі дивились на високу постать друїда, що стояла між чудовиськом і юнаком. — Ти дурень, друїд! Ти не можеш протистояти мені! — прошепів голос звідкись з безформного обличчя істоти. — Ви всі приречені і були приречені з того моменту, як вирішили прийти за мечем. Господар знав, що ти прийдеш, друїд! Він знав. Забирайся, поки можеш, скомандував Аланон. Тобі тут нікого лякати. Ми заберемо меч, а ти не будеш стояти у нас на шляху. Забирайся, лакей, і хай явить себе твій господар. Слова пролетіли в повітрі та прорізали носія черепа як ножі. Створіння зашипіло. Хрепкий подих перетворився на швидкі зітхання. Істота зробила ще один крок, присівши нижче. На його очі було страшно дивитись. Вони запалали новою ненавистю. Я знищу тебе, Аланоне, і не залишиться нікого, хто міг би протистояти господарю. Ви були нашими пішаками з самого початку, хоча й не здогадувались. Тепер ви в наших руках. І друїд, подивись, кого ти притяг з собою останнього спадкоємця Шаннари. На подив усіх, киготь вказав на здивованого фліка. Монстр, схоже, не усвідомлював, що флік не є спадкоємцем, або що вони втратили щі у зубах дракона. Якусь мить усі мовчали. Вогонь ривів у ямі внизу, раптово вириваючись вгору поривом кіплячого повітря, що опалював незахищені обличчя. Кіхті істоти, здавалось, тягнулись до них. «А тепер, дурні!» – прохрипів сповнений ненависті голос. «Ви знайдете свою смерть!» Кінець п'ятнадцятого розділу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ж ви бажаєте долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!